얘기를 하고 싶다고 했다. Olá a todos e sejam bem-vindos à Fracassados de Porão. Eu sou o Araújo e caralho, esqueci a frase. Ok, eu sou o Dr. Routin e o Plot não me surpreendeu. O Marcelo do Portal Tanaka e só lembraram de mim na última hora. Caraca, nosso primeiro convidado de outro portal. <risos> Sim, inclusive eu vou aproveitar isso, tá? <risos> bem... Bem-vindo ao podcast, hoje a gente vai falar sobre o Woodboy. E não, a gente não vai falar sobre o mangá, a gente vai falar sobre o filme, porque o mangá é chato pra caralho. <risos> Ode Boy, filme coreano de 2003, adaptação de um mangá que é, é, não vale a pena ler. Não, tudo vale a pena. Mesmo ruim, vale a pena. Se você quer realmente conferir, né, se é tão bom. Beleza, mas tipo, fazer, em, questão dar uma olhadinha. De, em relação ao Ode Boy, é, saiba que o mangá e o filme são duas obras completamente separadas. Elas têm a mesma premissa, não. mas o desenvolvimento delas é extremamente diferente. Os personagens totalmente. são diferentes, a história é diferente e o final é diferente. Porque não, o Old boy se destaca muito pelo final, né? O final tem um impacto e tal, mas principalmente por causa disso, né? Ele tem uma, um andamento totalmente diferente. Ele é só uma... então do mangá, realmente. É estranho porque tipo, parece meio que padrão do cinema oriental, que eles vão fazer a adaptação de... É, histórias de quadrinhos, parece que eles sempre tentam tipo levar no caminho extremamente oposto ao que foi a obra original. É, mais e ou menos, mais ou menos, né? Tem muita adaptação muito fiel, que eu sempre costumo dizer que esse é realmente um problema na no questão de adaptação de quadrinhos, na no, no, no questão oriental mesmo, no Japão, principalmente, porque muita coisa não funciona, né? Cada mídia tem a sua própria linguagem, cada mídia tem a sua própria narrativa, e às vezes você acaba que quando você transpassa isso pra... Pro audiovisual você acaba tendo muito problema, né? Mas sim tem um lado que é totalmente diferente. Por exemplo, o Chronicling Steam. É bem diferente do Coisa. Ele tem uma coisa, mas ele tem um andamento diferente. Ele tem plot points bem parecidos, mas ele é bem diferente em algumas coisas. Mas tem um pouco de verdade, sim, essa afirmação. Enfim, tipo, e você vê exatamente isso refletido pelo que eu vi de Old Boy, porque, cara, eu não vi o um mangá de Old Boy, mas só pelo traço, por algumas cenas que eu vi aleatoriamente. O filme parece que leva essa trama de vingança do cara ter ficado preso sobre... Eu não sei se tem um incesto no mangá, no mangá também, mas parece que ele leva isso pra outro nível. Não, pra, pra começar, não tem um incesto no mangá, eu, eu acho. Porque eu não li o mangá até o final, mas o que eu li não tem nada. A questão é que pra mim, por exemplo, eu como consumidor de, de filmes e, e obras em geral, quadrinhos, livros e tal, eu acredito que quando um autor vai pegar uma obra pra transpassar ela pra uma outra mídia, eu acho que ele tem que trazer alguma coisa nova, sabe? Porque, as, não, nem não, se tipo, for um que você não consiga, por exemplo, muita coisa, por exemplo, você pega o Senhor dos Anéis, até o Senhor dos Anéis tem muita coisa que é diferente do livro. Não, tipo, e e o do Senhor... Senhor dos Anéis é um ótimo exemplo, porque se você for desenvolver o Senhor dos Anéis, tipo, por exemplo, o... Eu esqueci o nome daquele James, era o Pippin e o outro do Senhor Merlin. dos Anéis. Oi? Pippin e, e Merlin. É, então, Pippin e Merlin No do livro, eles são. Tipo, eles são menos atrapalhados, eles são menos. Eles são mais. Mais parecidos com pessoas comuns, mas tipo, você percebe que quando o Peter Jackson traduziu eles pro filme, eles são. dois personagens que tem muito mais marcância do que os que tem no livro, porque os que têm no livro realmente são só pessoas comuns. Viu? O do filme é um. Tem... E, e tem que levar em consideração também a época que também foi escrito, né? E o Senhor dos Anéis vem após o Hobbit, que é um livro para crianças. Então, os Hobbits têm essa familiaridade mais infantilóide no livro, sim, sim, sim, com certeza. Mas tem um pouco disso também. E a gente tem que entender também, tipo, pra outra mídia, você tem que falar assim, não, eu consigo trazer uma visão diferente dessa mesma obra. Não diferente, mas traga algo que enriqueça essa obra, que eu acho que é o caso daqui de Oldboy. A gente tem um excelente diretor que conseguiu dar uma nova roupagem pra essa mesma história. É interessante, a gente traçar meio que o um paralelo entre Oldboy, que como você disse é uma adaptação que consegue, não, consegue mais enriquecer do que alterar, tipo, extremamente o mangá, com Shigeki no Kyoji. O cara simplesmente alterou todo o conceito do universo por causa, sei lá, porque ele queria ter uma visão diferente da obra e tal. Eu nem esse... acho isso um problema também, viu? Eu acho, nem acho um problema também. Não, não, não, Se não for bom, eu... a gente não reclama, né? Não, sim, sim. Só dando um, um parecer. Gente, a gente tem um podcast inteiro sobre adaptações. Não vamos falar isso no podcast de Odeboy. <risos> ok, ok. Não, mas é bom contextualizar. Mas é bom contextualizar. Sim, realizar. sim, calma, calma. Porque eu tem... entendo, eu a entendo. Velha... Sim, sim, tem aquela velha discussão que é... mangás quando passam para filmes normalmente não são bons. A gente tem um excelente, né? um excelente uma excelente adaptação, né? Então é bom sempre dar um, um contexto. É que a questão da adaptação de Oldboy é que ele pega simplesmente a premissa. E o desenvolvimento, do tanto do Sim. mangá, tanto do filme, são totalmente diferentes. Enquanto que... Por... Oldboy, no mangá, ele pega a questão da vingança, mas ele trata de a luta de duas forças e que estão de pau a pau contra elas, o, o filme ele é uma história de vingança e é o cara procurando informações pra chegar na vingança enquanto que no sim. mangá a vingança não é o ponto principal é mais um, uma ferramenta é tipo, tudo que, é que eu, que eu, perce... eu de dizer que tá pra mim a ideia de que é uma <risos> boa adaptação porque o, o autor não tá fazendo isso porque tem público e sim porque ele quer contar essa história entende? a diferença disso todas as vezes que você vê uma adaptação que normalmente são ruins, a gente dá pra contar inúmeros aqui de ruins. Ou é coisa de estúdio querendo ganhar dinheiro e nunca é o um autor querendo fazer uma obra de arte. Então eu acho que tá aí já o primeiro empecilho, que aqui a gente desistou totalmente. é o próprio Park Chan-wook querendo contar uma história, baseada em outra. Aí falou tipo, nossa, no filme tem uma cena de ação foda pra caralho que nem tem no mangá. Eu pensei tipo... Caraca, acho que, essa deve, acho que essa deve ser a melhor entre muitas, mas não, tipo, foi praticamente a única cena de ação. Eu pensei que ia ter bem mais porrada do que teve, mas no final foi mais, realmente, um conflito mais, tipo, ideológico. Engraçado que, mesmo não sendo o principal, ela é uma cena que muita gente fala, Oldboy, cena do corredor. é Naturalmente as pessoas lembram dessa cena. <risos> que é porque é um plano de sequência, um traveling, né? Na lateral, a câmera carregando pela lateral E muito bem feito E eu tenho que dizer, cara, plano de sequência é, é, é o, como é que fala É o núcleo de Oldboy Porque é incrível o diretor que consegue fazer um A, a mínima cena Parecer dinâmica, interessante público, Porque acho que o problema dos Por exemplo, aquela cena do flashback O grande problema do flashback é quando o cara sempre faz Um efeitozinho assim, que você sabe que tá passando O passado, que sabe Que E você consegue se orientar direito, o Woodboy faz. Um, aquela cena onde o. O, o Odesu ele tá na escola, aí começa a lembrar dele lá andando, indo atrás do outro canal, acho que isso nome, Era Suá, alguma coisa assim. Ele tava, aquela plano sequência de ele ir atrás dele, das informações e tal, é. Nossa, é incrível. Tipo, é meio desorientador, e, mas é incrível. E você tem uma, uma função narrativa. A gente tá indo muito pra frente, mas é. É bom, mas você tem uma função narrativa. Eu sempre gosto, pra mim, o plano de sequência ele é bonito porque ele é muito difícil de fazer. Mas é bom sempre você tem ele com uma, uma função narrativa. E você, é, quando você volta no flashback e dá esse, esse plano de sequência, você tá mostrando, você, ele tá te colocando dentro daquela situação. Ele te mostrando por que o cara te vingou daquele coisa. E o plano de sequência faz você emergir mais ainda nos motivos do, do cara que tá querendo a vingança. Então, tem uma função narrativa totalmente É bem interessante pra poder fazer esse plano de sequência. Não é simplesmente só estética, né? Eu não quero parar o papo, porque ele de fato tá fluindo. <risos> mas que tal a gente dar uma introdução? Vamos lá. Ok. Old Boy é uma história sobre um cara que ele acaba sendo sequestrado no dia do aniversário da filha dele. Que ela tá fazendo três anos. Isso é importante mais pra frente, mas tipo... Ele é sequestrado e ele é mantido em cativeiro durante 15 anos. Exato. E aí depois ele, depois ele descobre que libertaram ele do nada. E agora ele tá indo atrás do cara que prendeu ele por 15 anos, pra, não só pra descobrir a razão, mas provavelmente pra matar ele. Inclusive, não só voltando a esse ponto da adaptação, eu li um texto de um cara dele falando por que ele não gosta do filme do Oldboy. Eu li o texto lá. É, ele tem pontos interessantes e um dos pontos que o cara cita é esse. Porque, tipo, o Odessu, quando ele sai da prisão... Que ele fica durante 15 anos, você vê que ele não tá mentalmente estável, ele tá muito as coisas na cabeça dele estão complicadas, ele fica fascinado por ver um outro ser humano pela primeira vez. E esse é um ponto que difere do mangá, porque no mangá o vilão ele solta o Odesu depois de 10 anos, inclusive tem essa diferença, e ele fica fascinado em como ele conseguiu se manter são uh, durante esses 10 anos, mesmo não tendo contato com o mundo exterior. Hum, mas aí tá a jogada de fotografia do filme agora eu posso falar porque se você levar em consideração o tempo que ele ficou, os 15 anos ele acabou de alguma forma preenchendo esse, essa lacuna esse vazio todos os dias, mesmo mentalmente para ele não chegar ao momento de se matar ele tem a televisão pra ele poder dialogar, ele chama ela de relógio ele chama ela de amante ele olha pra, aquela, pra aquele objeto como se fosse uma parte da, que vai conseguir manter a sanidade dele com muitas aspas É... mantida naquela história, também. Eu que E... Eu então, tipo... Eu não sei porquê, mas eu meio que senti meio que uma crítica quando ele comentou isso. Tipo, ah, a televisão é o meu relógio, é o meu calendário, o meu amante. Eu não sei porquê, mas eu senti meio que uma crítica nisso, mas acho que não é coisa minha. Não, eu... eu pra mim, pelo menos na minha interpretação, realmente é uma forma dele dele se manter são Tanto é que ele faz aquele treinamento que ele acha que é espetacular Dando soco na, socos na parede e, e calejando as mãos É uma forma dele se manter são, de alguma forma Manter, manter a, a mente cheia, ele ficou 15 anos preso Mas ainda assim ele tá louco Você vê da forma que ele interage com as coisas Como ele come, como ele olha é uma, Além de ter uma atuação espetacular, né, do... Olha, isso Muito é fitio coisa... assim esse negócio, não precisa verbalizar. Olha, isso é uma coisa bem que demonstrou, tipo, esse treinamento dele é completamente su surrealista, porque, cara, ele, vai... ele não vai ficar bom só batendo numa parede. É coisa tipo, da cabeça desse... dele. É coisa da e, cabeça E, e, e tipo, é uma coisa interessante que o filme demonstrou com isso, é que ele realmente não virou um mestre só por causa disso. Você vê na própria cena do corredor. Ele, tem ele apanha de... pra caralho. Ele apoia pra caralho, ele tem muita dificuldade pra bater nos caras, leva uma facada nas costas, fica a porra da facada da oferida facada o filme inteiro, ele, sei lá, o cara o depois volta pra pegar ele num filme de qualquer de ação americano, aquela cena onde eles estão com a Mido presa e amarrada, com seis pra fora, é, eu não entendi até agora a cidade de estar com seis pra fora, se ela não foi estuprada. Ela foi! Ela foi! Mas ela era virgem quando o Odesson... Tinha... Não, não, não, não, ela não foi estuprada nesse nível, mas, tipo, depois do diálogo, o Odesson, ele fala, não, eu vou arrancar sua mão porque você pegou nos peitos dela. Aí ele fala, ah, então você vai arrancar minha língua depois? Ah, agora eu lembrei. Mas beleza, então, beleza. Nessa cena, nessa cena tipo, onde ele tá totalmente ile, tipo, totalmente indefeso, em um filme de ação americano, por exemplo, ele teria feito, tipo, um puta de um... É do deus ex-machina pra conseguir sair dali e ter matado todos aqueles caras, mas não, naquele filme o que salvou ele foi uma ligação. Sim, e a gente tem que. E vamos entender, essa, essa passagem de 15 anos é totalmente psicológica. Pouco afeta realmente o, o andamento do físico dele realmente, porque é um treinamento maluco. É como eu disse, é uma maneira de manter ele instável. É uma maneira de manter ele estáveis colocando novamente com o porque ele realmente está muito perturbado afinal. Tanto é que ele sempre se questiona mas no filme, vivo, tipo, sim. Ou um treinamento imaginário de 15 anos pode valer a pena, ele fica se questionando durante o filme. E não apenas de isso, forma mas. O que procura, de alguma forma ainda tem essa fagulha de sanidade. Ele sabe que isso não adianta, né? ele se questionando. Eu só achei meio zoado que, tipo, mesmo ele tira essa dúvida e mesmo ficando meio. É, isso, veio ficando meio, sabe, estável na trama do filme de que ele consegue fazer isso. Tipo, ele conseguiu meter a porrada naqueles adolescentes, mas quando ele foi estuprar a Mido, ele simplesmente desistiu por causa de que ela bateu nele com uma faca. Eu não entendi bem isso. Acaba que é que, não, é, é que ele não foi bem estuprar ela, né? Ele tentou, mas não, não queria realmente, né? Ele, é, ela, ele tentou porque ele achou que ela ia consentir. Quando ela simplesmente negou, ele parou porque ele estava cuidando, que ela que estava cuidando dele, né? Então foi assim, é ah, uma forma. E ele tá com 15 anos, com vontade, né? E acabou deixando o instinto animal dele mostrar, mas ela não não consentiu, então ele deixou para lá. Inclusive até te a televisão durante esses 15 anos, ela, ele fala: "É, meu amigo, minha, minha igreja, meu relógio, meu calendário e a televisão ela se torna um talismã para ele, porque Quando ele vai no restaurante, ele começa a citar o, o peixe, porque ele viu na televisão. E, tipo, muito mais pra frente no filme, quando cita uma droga hipnótica e ele fala sobre a droga, o cara que prendeu ele fala, ah, então o homem da televisão sabe de tudo. Então, tipo, isso se torna meio que uma ferramenta pra ele expressar o, o mundo que ele sobreviveu... Sobreviveu não, tipo, é o, o mundo, mundo que ele, ele conhece, conhece é a televisão. o mundo dele é a televisão. Foi tudo pra ele, a televisão. Foi igreja, foi a casa dele, foi amiga, até escola. É uma forma de impedir que ele realmente enlouqueça foi aquela TV ali. O que realmente demonstra que a televisão coreana é, é mil vezes melhor que a televisão brasileira. Porque o cara conseguiu aprender sobre drogas hipnóticas, sobre gases do, do da Rússia, tudo só assistindo TV. É bem bizarro isso. E a televisão tem um foco estranho no filme. Porque, tipo, quando ele isso muito mais para frente no filme, quando ele volta para deixar a Mido na prisão, o, a, primeira ca, a primeira coisa que o Park cita é então, eu comprei essa nova televisão, ela tem muitos canais, e tipo, eu não vejo como é que no diálogo essa informação tem alguma função. Talvez essa informação tenha uma função para ele, talvez aquilo seja puramente da mente dele, que ele engloba aquela televisão como um mundo. Eu acho que deve ser isso mesmo, cara, porque você vê né, no plano de sequência dessa cena que tipo tá girando em círculos Você realmente percebe que não tem um foco ali É como se o cara meio que tivesse A mente do cara estivesse perambulando A sala nesse momento é, é, é, Eu acredito muito Que seja uma, realmente uma forma De estabilizar ele Também nessa mesma forma Porque acaba que, como a gente diz Que era a única amiga dele, é porque ele conheceu Então a câmera rodando Acaba tirando não somente o foco Mas embaralhando a cabeça dele E talvez dizer, ah, tem vários canais, então eu tenho outras formas de me aproximar novamente e me manter são. Caraca, mano. A é. gente não saiu do, da primeira cena do filme, cara. É, é um filme muito bom, e isso porque a gente não comentou sobre a, a fotografia do Chum Rung que é espetacular, que ele é o novo fotógrafo do It, a coisa, do espetacular a criada, que também é do Bem. É uma fotografia que Caramba. denota muito bem o tom do filme, né? Ela é melancólica, ela tem uns tons meio esverdeados. E é tipo meio esperançoso, procurando ah. uma esperança no fim do túnel. Ela cara, é bem esse... mais Pode escura, falar. é bem legal. Cara, sinceramente, Espera, uma, Pera, uma um de cada vez. Cara, tipo, o pior que realmente, cara, só a estética do filme, ela já me deixava Ela aliás, me deixa até agora meio mal. Tipo, você assiste você pensa tipo, que, que você não sei. Que você. De, você. Que o que você tá olhando é um prazer tentador. É, tipo, é um, é um pecado o que você tá assistindo. É como se o que você deveria estar fazendo é virar de costas pra parede enquanto passa o filme, mas não você tá sendo um pecador e olhando pra ela. Porque, nossa, deixa muito melancólico, velho. E, e a gente tem que lembrar também que o próprio Odeboi é uma tragédia grega, totalmente. Sim, é é, é, eu, cara, eu ia falar isso. E é gravado na Coreia, a gente não pode esquecer isso, então a gente tem os artifícios de linguagem, aqui a trilha sonora soturna, a fotografia mais escurecida, aqui aqueles 15 anos se passando, a gente tem que entrar primeiro na cabeça dele pra gente entender como ele vai ficar até o momento do twist. E eu, sinceramente, acho essa primeira sequência com ele preso a melhor sequência do filme. Eu eu gosto de muitas partes do filme, mas eu gosto muito desse começo porque o twist a gente só consegue, ao final, é, comprar o twist porque todo o início do filme é muito bem montado. Então, se você não tem esse início bem montado, você não consegue criar a, tanto a atmosfera do filme como você criar a a motivação do personagem E toda a sua profundidade também, que querendo ou não, a loucura é uma profundidade do personagem, você chega ao final, você poderia ir na galhofa. Ia ficar totalmente ridículo o filme. Quando ele começa a, a querer imitar os cachorros, querer pedindo desculpa e tal pro, pro seu algos por assim dizer. Cara, e tipo, tem uma parte nessa, nessa primeira sequência que eu acho que ela é genial. Que tipo, ele começou a cavar aquele buraco atrás da cama. Inclusive você percebe depois. Que os quartos todos são monitorados Então tanto faz o que ele fizesse ali Ele ia ser parado uma hora Mas aquilo dá esperança pra ele Conforme ele vai cavando, cavando, cavando Tem uma hora que ele finalmente abre para outra parte E em qualquer outro filme Seria a luz No fim do túnel que ele veria Seria um dia, seria esperança Mas não, quando ele abre Tá chovendo E tá tudo escuro Tipo Outra coisa interessante dessa sequência é que... Mas é, vamos, ela... só, só, um, só um minuto, só um minuto só. A chuva também, ela denota também a limpeza da alma. A, ela também te dá uma nova... Uma, um respiro, vamos por assim dizer. Então você também poderia também é, interpretar essa cena como a primeira esperança que ele tem a partir de muito tempo também. E não é só, só isso, mas eu acho que, ela... que a chuva, ela dá um contraponto. Porque quando ele é sequestrado, tá chovendo. Inclusive... O fato de estar chovendo facilitou muito pra ele ser sequestrado, porque ele tava com a sombrinha lá e e ele tava bêbado também. Isso não é questão. Mas é como se a chuva finalmente fechasse o ciclo, tipo, aconteceu a chuva quando ele foi sequestrado e quando ele vai sair, acontece a chuva de novo. E aí ele vai, e aí ele no final ele acaba saindo sem, tipo, sem o consentimento dele. Ele só sai porque os, os caras quiseram e ele não Mas uma coisa interessante dessa plana de sequência que eu queria comentar também é que, tipo... Ele realmente... A narração que acontece durante esse plano de sequência é... Me surpreendeu, porque é realmente algo que o cara, ele... Ele realmente reflete o, a linha de raciocínio do ser humano. Você realmente percebe que as frases deles não são frases, tipo... Ah, mó moldadinha, feita certinho pra uma certa hora, que nem costuma ser pensamentos dos americanos ou em outros filmes mais populares. Não, tipo, são pensamentos aleatórios e que tipo ele só vai jogando uma palavra em cima da outra até formar uma frase é eu achei genial cara realmente reflete tipo que tá pensando consigo mesmo e não tipo falando com outra pessoa que ele imagina do outro lado da tela aí e acima de tudo é um estúdio é um estudo de personagem também de dois personagens né pois todos de uma vingança e de um cara que ficou preso então você você precisa também desse, porque narração em off é uma coisa que é muito fácil você cagar um filme, tipo, sei lá Scorsese é um cara que qualquer filme que ele fizer vai estar perfeitamente bem colocado, mas narração em off, cara, o cara tem que ter um bom motivo pra você colocar uma narração em off, porque você caga toda uma meia história então aí aqui faz muito sentido você verbalizar os pensamentos dele, porque além dele tá te mostrando algumas coisas fisicamente, porque o ator é muito bom, é muito engraçado cara, aquela cena que ele sorri que ele tenta sorrir olhando pro quadro porque ele tá, é, tanta, é tanta coisa sobre aquela cena de tanto que ele tá tentando que ele tá se perdendo dentro dele mesmo e aquilo é tipo uma fagulha eu quero continuar sendo o que eu sou e esse é um sorriso totalmente falso, artificial mas é um sorriso de pedindo um socorro né então você tem durante muito tempo tudo isso então é bem interessante assim, essa dualidade de atuação, também dessa dessa narração em ontem. Nossa, mano. E a Caraca. narração, ela reflete totalmente o personagem. A gente acompanha o filme... é gratuito. Você não tá simplesmente mostrando um álbum que deveria pôr ela Você precisa ver o que tá passando na cabeça do personagem. Não, a gente acompanha o filme inteiro pela cabeça do Odessu. Tanto é que é o que eu tava falando. Quando ele cita a TV, às vezes eu tenho a leve impressão de que aquilo é destacado pela cabeça do Odessu. Tipo, aquele não foi o, o... Ele não falou, de fato, aquilo dando ênfase naquilo. Talvez aquilo seja parte da mente dele e, inclusive, a gente nem sabe se aquilo foi real, talvez. Talvez, talvez isso foi nem Foi a este... única coisa que ele teve, né? Ele não teve mais nada. Ele teve uma TV. Uma amiga foi a TV dele. Então, é, faz parte dele ter alguma apreensão quando ele vê alguma TV, sabe? Ele teve nesse tempo. Ok. <risos> Ok, conseguindo. Aí depois que ele sai, ele, ele é deixado naquele terraço e a gente volta pra primeira cena do filme. Que inclusive é um negócio que eu acho interessante, como a cena de abertura do filme, é ele contra o sol, ele segurando a gravata do cara. E, tipo, você não tem expectativa nenhuma pra aquela cena aí, e depois volta, mostra ele bêbado, passa toda essa sequência, e aí você finalmente volta pra aquela cena do terraço. E ele tá falando com aquele cara que vai se matar. Tipo, acho que foi a cena que mais me deixou melancólico na história do cinema, mano. Tipo, primeiro que o cara, ele, ele confessa toda a história dele pro cara que vai se matar, pro suicida. Daí quando o suicida pensa, ah, beleza, quer eu vi a minha também, só vai embora e o suicida, e quando chega no final, No primeiro andar, o suicida caiu em cima do carro, cara. Tipo, isso me deixou muito triste, mano. Eu acho... Ele precisava externalizar aquilo, né? Um cara que viveu 15 anos calado com seus próprios pensamentos. Então, é uma... ele precisava colocar aquilo pra fora. Ele não é mais humano. Ele só tava precisando desabafar. Não que ele iria ajudar o próximo, no caso, né? Ele já tava em mente que ele tem que ir atrás de quem fez aquilo. Eu acho que isso dá um contra eu acho que isso dá um contraponto interessante então, outro contraponto interessante do cinema americano que dá pra realmente ver que Old Boy tem muito contraponto contra filmes de ação americano e tipo, dá um contraponto porque num filme de ação americano, sei lá do Arnold Schwarzenegger, eles vêm chegar no cara e falar, ah, olha, você não pode olha, se você tentar se matar de novo, eu venho aqui dou um tiro na tua bunda aí ele só vai, embo aí ele vai embora e o cara desiste de se matar porque, né, você não vai desafiar o Arnold Schwarzenegger Mas nesse filme não, o filme tá tipo pouco se fudendo pra tudo e só quer a vingança dele, né? Ele, ele é realmente um anti-herói dentro daquilo. E ele tá cagando. Sim, ele tá realmente cagando pra tudo, só focando, e isso é acompanhado com a, com a frase que ele repete exatamente nesse começo, que é Ria e o mundo ri com você, chore e chorará sozinho. Exatamente, cara. E é muito interessante, é muito interessante essa, essa risada, essa e essa frase, né? Porque ria e o mundo vai sorrir com você é muito também sobre o que a gente tem que passar adiante, né? Independente quando você vê ele andando, ele tem um jeito totalmente, mas ele tem que se portar na primeira sequência quando ele vai andando que ele vê ele dá aquele sorriso, dá aquele que é referente ao quadro, ele tem que fingir ser alguma coisa assim. Mesmo que todo mundo falando cara esse cara é muito maluco, mas ele tem que fingir de alguma forma. e É muito interessante essa fase. Uh, outro ponto que eu gostaria de falar é que A gente já falou da TV, mas é interessante que ele sempre volta durante o filme em todo a TV, que é quando ele vai falar com aqueles. Aqueles adolescentes lá que ele pega o um cigarro e tal. E o, um dos caras xinga ele aí, ele fala, caralho, mano, eu nunca ouvi isso, não te ensinam palavrões na TV. E ele sempre vai voltando para aquilo. E. Tá. E não é, é só isso, mas tipo, como ele aprende essa palavra. Você vê ele usando todo momento depois no filme. Quando ele vai confrontar o cara do. Que, que prendeu ele, que foi responsável lá Ele xinga o cara da mesma coisa Porque ele não se acostumou Com o mundo ainda, então ele tá pegando Os poucos elapsos que ele tem Engraçado que tipo A legenda que eu vi no filme Peguei filme legendado na internet online Foda-se mesmo eu, eu, A legenda que tava era português de Portugal Então a palavra O, o palavrão era merdúncio Tipo Caralho Eu nem entendi direito o que é a merdunça. eu fui procurar no Google depois também, não entendi porra. É que essa que eles usavam muitas outras termas, tipo, cabrão pra falar dos caras, rapariga pra falar dos meninos. Meu Deus, mano. E tipo, isso fica e, me causou uma experiência muito mista, porque português de Portugal muito engraçado, mas o filme era muito melancólico, então. Okay. Né? Sete filmes interessantes. Mas o Old Boy acha legenda em português bem fácil. É. O Legendas TV é um bom cara pra procurar É, vou pensar nisso da próxima vez que eu vou pegar outro filme Beleza, é. continuando uh, Nisso ele vai lá pro restaurante E tem essa cena que chega um mendigo, dá o, dá o celular junto com a carteira e fala Não me pergunte nada, eu não sei de nada E fazendo... Essa... Pode falar fala, vai, fala. Não, pode fala, falar você. Okay. Fala você, por favor okay e fazendo outro contraponto com o mangá. Essa cena no mangá, ela tem um pouco mais de significado que esse personagem, tipo, o um personagem whatever. Mas esse celular e esse e a, e a carteira, eles são eles são itens dados pelo vilão, mas eles são claramente estabelecidos isso antes, porque o vilão ele entra em contato com com o que no mangá chama Goto. E ele entra e fala, cara, não dá pra eu ficar te falando com o telefone fixo, eu vou te dar um celular e é por ele e apenas ele que eu vou entrar em comunicação. E esse celular, ele tem muito mais papel dentro do mangá. Enquanto que no filme ele serve pra aquela cena e, tipo, ele nem tem importância mais pra frente, eu acho. Não lembro, pelo menos. Na verdade, é, na verdade também tem, essa, tem esse ponto, porque a gente tem mídias diferentes. No mangá você consegue aprofundar muito, né? Então no filme você precisa de Corre o tempo, senão você perde muito com o ritmo do filme, então ele não podia... Coisa, aqui é a forma de ligar o... agora começar a brinca, brincadeira de gato e rato, né, entre os dois. Então aqui é a ferramenta que vai ligar um ao outro, então passa pra frente. É, e é graças ao dinheiro que ele recebe que ele entra lá no restaurante. No restaurante. E, e aí você já começa a ver que ele... Não, não é aí, mas aí é que aprofunda a loucura dele. Porque ele pede pra Mido qualquer coisa que esteja viva. E eu tenho que dizer, essa cena realmente me fez considerar de. não. de nunca mais comer peixe, porque assim que ele come o povo é tipo. Nossa, é muito agonizante. Não, e é o primeiro estranhamento que você tem porque ele desmaia com, depois de ouvir algumas palavras no telefone. Foi e aí, o que, que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa estranha nessa, nessas ideias, né? Então você começa a ter o seu primeiro... Começa a ser plantado alguma coisa aqui. Não sei, cara. Ei. A cena dele comendo polvo me deu vontade de comer um polvo assim. Mas <risos> maluco, mano. Sério, mano, parece muito libertador. Deus, mano, que horror. Mas tipo, outra, um fator interessante é que, tipo, o filme ele meio que vai tentando te desviar do plot twist, porque, por exemplo, quando o Odesu ele, ele acorda lá depois, a mina pergunta. a Mido pergunta pra ele, ah, como, por que você desmaiou? Aí ele falou, ah, porque quando a pessoa fica muito fora de é longe da luz do sol e fica sem vitamina A e e. Então, tipo, mas e tipo isso parece te convencer porque mas e é só, mas parece que o o, o, o roteirista ele meio que tenta fazer esses negócios para cada um do filme, mas ele pique longe de descobrir o plot twist que basicamente é genial. É o, o ponto que eu acho, que, tipo assim, eu sempre escuto algumas pessoas falar assim: "Ah, eu peguei o plot twist". Eu não acredito, eu não acredito nisso que as pessoas pegaram o plot twist a não ser se você foi assistir o filme já sabendo que o filme tinha um twist no final aí sim aí tudo bem porque não. é muito bem construído ele consegue afastar bem esse lado da filha dele sabe de deixar criar esse relacionamento entre os dois então por isso que eu eu sempre fico assim eu só não entendi, eu só não entendi direito até agora como é que eles conseguiram enganar lá o negócio da filha dele ter ido para Estocolmo e tal essa ah, parte cara, cara que... peraí eu eu vou eu vou te resolver isso agora Depois que eu fui assistir o filme de novo, e eu já tinha pegado o twist, eu comecei a reparar em um símbolo que denuncia cada parte do plano do vilão. Relógios. Caralho! Em toda a cena que tá acontecendo algo que já era previsto pelo vilão, tem um relógio. E não apenas isso, mas as cenas que desenvolvem to todo o plot de vingança também tem relógio tem uh, para começar a entrada do filme é um relógio aquele negócio lá do old boy virando e virando e virando é um relógio uh, na sala onde ele fica preso tem um relógio quando eles vão consultar a a mina lá para que ela fala que a filha dele foi lá em stockholm a sala é lotada de relógios isso é isso é totalmente francisco coppola né Aqui no poderoso chefão que toda vez que alguém fosse morrer aparece uma laranja esses símbolo é legal, dá riqueza ao filme, dá muita riqueza no filme. Então, tipo, a partir desses símbolos, é é provável que quando eles foram naquela loja, sei lá onde é que é, perguntar sobre a filha dele ele fala que a, a filha dele tá em Estocolmo, é muito provável que aquilo já fosse planejado. Ah, não, isso com certeza, isso com certeza. Isso foi uma forma dele distanciar ele, da, não só o utilizando o distanciado, Protagonista da sua filha, mas também de distanciar ele da própria filha. E... Além do e recurso muito... do roteirista ter usado isso pra distanciar mais do plot twist, porque quanto mais, quanto mais informações a gente tiver.. informações, entre aspas, que ele estiver sobre a filha dele, menos é suspeitar que a Mindo era a filha dele no final. Porque daí ele teria que atrás da vingança dele primeiramente, já que é o que tá mais próximo. <risos> Inclusive o, outro elemento que é. Que é presente nesse começo... Ok, o Marcelo mutou. Outro elemento que é presente nesse começo é o próprio diário que ele tem. Que enquanto ele tava na prisão, ele foi anotando lá, e ele fala aquele diário não era... aquilo ali não era só um diário de prisão, mas como também uma declaração de todos os meus crimes. Entre aspas. Caralho, o que que tá falando aí, Marcelo? Ah, que passando aqui falando. É por isso que eu tô dando uma mutada. Ah tá, beleza, de boa. E esse diário, ele é ele é importante no começo, porque ele escreve, ele tem lá... são quatro, cinco diários, e ele leva esses diários pra quando ele sai lá no, do terraço, e a Mido acaba lendo esses diários. Inclusive, uh, ele te leva a acreditar que é por isso que ela simpatiza com ele. Mas, tipo... será que ela já sabia que ele era o pai dele desde o início, ou...? Não, não. Ela só descobre no momento que ela descobre mesmo. Não, ela Mas, não tipo... descobre. Uh, aparentemente Não, não, verdade, ela não, eu confundi, ela não descobre. É porque, tipo, aquela cena onde ela pegava aquelas asinhas lá que ele ia dar de presente pra ela quando ela era pequena e ela começa, tipo, a usar que nem ele, eu meio que subentendi, eu acho que foi equivocado meu, mas eu meio que subentendi que ela já tinha entendido que, ela é, que ele era o pai dela ou algo assim. Não, ele ela, ela completamente não entendeu, tanto é que... Quando chega a caixa, ela ainda tá falando, tipo, eu não sei o que tem na caixa e tal. É, e isso, ele fica desesperado. Isso, ele não deixa ela ver, porque ali seria o um momento que ela conseguiria ligar tudo, né? Que é o que ele tava passando. Nossa, ao final do que... Mas Nossa. vamos, Mas vamos deixar essa cena do plot twist pra depois, que essa cena é magnífica. É, okay. essa cena merece dar um trabalho legal. Uma discussão legal. Uhum. Continuando, tipo... Uh, ele e Amido acabam se juntando por por questão, a princípio, meramente do destino, que é, tipo, só uma coincidência, e o Odesson, ele vai atrás de descobrir aonde diabos está o cara que sequestrou ele. E ele, ele vai fazer isso procurando os restaurantes, porque, por que razões lá tem o... É, porque ele queria descobrir o restaurante onde eles encomendavam aqueles... Acho que era Dumpling o nome, aqueles dumplings... Opa, que ele comia e tal, porque ele ficou por, porque ele quase decorou o gosto Só que o problema desse plano é que se eles, pro se eles fizessem aquele dumpling caseiro mesmo, aí ele tava fudido Pior que é mesmo, cara E eu, eu, eu acho que eu... é interessante agora, que você depois do filme você começa a trabalhar duas tramas paralelas O parque tinha o que é muito bom, né, cara Ele é muito bom. Ele tá correndo duas pra... tramas para duas tramas interessantes, porque o relacionamento dele com ela é bem legal. Começa de uma maneira meio animalesca, mas ela vai entendendo e ao mesmo tempo ele atrás do cara para a própria vingança dos 15 anos. E cometendo maluquices e loucuras é bem bem legal, cara. E você vê que ele tá no... na sede de achar, porque durante essa sequência que ele vai provando todos os restaurantes, ele chega a vomitar, a passar mal, mas ele não desiste. Ele continua, inclusive ele volta pra Casa do Amido só pra pegar mais restaurantes pra ele ir. Caralho, Eu imagino que qualquer um faria isso e em sermos si preso, né? <risos> depois, depois Aí eu já não posso falar falar dizer, tudo, né? É uma coisa bem <risos> comum, né? E, tipo, eu realmente fico pensando, cara, tipo, eu imagino... E se ele tornasse isso parte da, da cotidiana dele, ao invés de fazer só uma maratona, sabe? Eu realmente me pergunto como é que seria isso, tipo, sei lá eles saindo de manhã falando para ah vou para aqueles lugares lá para ver isso aqui e tal nossa mano inclusive tem uma coisa que eu não entendi né nesse período que uh, durante esse negócio rola o a cena do conde de monte cristo que é pode falar a televisão Barcelona. você pode levar em consideração que ela é meio abade faria do do próprio conde monte cristo que mantém o o protagonista são. É praticamente a mesma coisa, tem um, belo, um bom elo e também tá descrito no filme, né, então é fácil de você super interpretar assim. Sim, mas é uma cena que eu não entendi, tipo, ele tá olhando lá na lista telefônica, aí ele finalmente pega, ele pega a página lá e a Amido tá conversando com alguém. Aí, nisso, que... alguma coisa chama a atenção dele, eles, uh, elas conversam, aí o cara pergunta, como é que é a vida numa prisão maior? Aí ele fica mega desconfiado é? da Mido, e ele sai, e pronto, ele pega o martelo, sai, e vai buscar o lugar onde ele tá. Tá, mas tipo, que parte exatamente você não entendeu? Eu não entendi o que que rolou nessa cena. Não, é que tipo, é, pelo que eu entendi, eu não sei se eu interpretei errado, mas pelo que eu entendi, é, o... o... o... o... o Dyson já não tava confiando muito nela, tipo, ele só expressa isso mais tarde naquela cena lá de Guimarães ele, ele não confia em ninguém, né, e nem deveria confiar em ninguém ele tem que ser, ele tem que ir tarde de então... já pra todo mundo então, essa questão, ele não tá... mas, provavelmente ele já não tava confiando né? nela antes dessa cena de... que ele amarrou ela na cama e daí tipo, cu... daí, tipo quando ela viu que ele tava falando com um cara na internet que não tava se identificando acho que ele, e falando sobre coisas tipo o de Monte, Monte Cristal, alguma coisa meio codificada Acho que ele meio que interpretou como se ela já fosse um agente do, do cara desde o início e, e quando ele saiu pra pegar o martelo, ele falou eu não posso nem co eu não posso confiar em você, ele meio que expressar isso que ele já tava suspeitando dela desde o início. Na verdade, deve ser um intertexto, né? Eu não li o Conde de Monte Cristo, deve ter alguma narrativa é, parecida, alguma trama parecida aqui, por isso teve uma, uma menção, né? Você já tem o Elos com a TV também. É que, tipo, pra quem não sabe a história de Monte Cristo, eu vou. Eu vou tentar resumir a versão que eu vou ver, eu não sei se tá certo. Mas pela história, basicamente fala sobre um cara que ele foi condenado a uma prisão por uma razão que ele não teve, por causa de outro cara que tava homejando a esposa dele. Aí, quando ele sai, ele se disfarça com um monte de Monte, de monte Cristo pra se vingar do cara que tomou a esposa dele. E. e pra tomar a vida dele de volta. Pra isso, ele acaba saindo da prisão com a ajuda de um cara lá que ó, deu pra ele um caminho, que deu pra ele tesouros também pra ele sair de lá, etc. De fato, é bastante semelhante a história de Oldboy mesmo. É, eu não acho tão semelhante, mas dá pra ver os contrapontos. É que, tipo, eu não tinha entendido por que que Diabos ele, uh, ele chama a atenção a conversa quando ele ouve o Conde de Monte Cristo. É, deve ter, lendo a obra, deve ter alguma, alguma, alguma esmiuçada necessária, né? Eu precisaria ler. O Park Um que não citaria algo assim, de maneira tão deviana, né? Mas acaba ficando no achismo, né? Se, se ninguém leu a obra a inteira, né? É, provavelmente a gente não vai definir aqui nesse podcast, mas, sei lá... Peraí, eu vou ler aqui e depois eu falo pra vocês. <risos> esperar uns seis dias. <risos> Cara, valeu, tipo, a não que ele leu o resumo da Wikipédia. três linhas. <risos> Enfim, ele finalmente acha o restaurante e nisso ele vai direto pra onde eles são mantidos. E eu, eu acho essa, essa sequência bem feita, mas eu acho que ela tem algumas estranhices. Tipo o quê? Tipo, ele chega lá no elevador, o cara tá lá ouvindo, ele aperta, chega no andar 7,5... 7,5. 7,5. E... <risos> Essa, uh, por que que eu chamo de andar setimeiro? Porque assim que eles chamam no mangá. <risos> Enfim, aí ele vira pro cozinheiro, pô, fala pro seu cara colocar menos bolinhos assa uh, menos cebolinha nos bolinhos. Aí ele, beleza, ele deixa lá a mala e tipo, ele chega naquele cara que tá cuidando do bagulho. Um, por que que tem aquela cena de focando no mangá que ele tá lendo? Eu não sei, tipo, por quê? eu acho que tipo é, é, tem, aí, aí já é um problema porque talvez nessa é, é tendo um pouco também de contextualização cultural aí já é um seria um problema por exemplo sei lá a gente o, a, o bingo agora focar focar nos programas de tv daqui do brasil muita coisa vai ter, vai ser passado pela, pela questão dos it também da sua época do que passava assim ah, provavelmente é algo que estava rolando naquela época sei lá para contextualizar pode ser pode ser sim Ou, ou, eu não sei, cara Tipo, eu meio que interpretei o mangá Tipo, meio que sendo, sei lá Uma micro referência, outra obra Que deve ter relacionado, alguma coisa relacionada Com o criador do Old Boy Mas realmente, eu achei meio estranho Tipo, geralmente quando mostra um cara Que tá se distraindo, lendo alguma coisa Eles só mostram o cara, ele simplesmente lendo Ele só mostra geralmente só a capa e tal Mas mostrar o mangá caindo aberto, mostrar a capa inteira Assim, mostrar o rosto do cara, é realmente estranho É provavelmente, provavelmente é um intertexto. Aí vocês, conhecendo a obra, quem, querendo ou não, deve ganhar mais riqueza a obra, né? Sim. Acaba que você não conhecia fica meio vago. Provavelmente alguma coisa assim. Mas é, eu achava isso realmente estranho nessa cena. E aí tipo depois tem aquele negócio dele chegando perto do cara com o martelo já em mãos, traçando aquela linha para cabeça do cara e o cara tentando tirar a faca na bota. Não, e é engraçadíssimo porque o filme é super violento mas ao mesmo tempo ele tem um tom cômico nessa violento é meio tarantinesco, tanto é que o Tarantino adora esse filme né o Tarantino tem um gosto de bosta para filme mas esse é realmente muito bom. <risos> mas é Caraca. ele é um tão tom meio coisa, ele é, ele é muito agressivo mas ele consegue te trair às vezes você tá risada para achar é é violento demais é grotesco demais Eu acho que é um meio que um mecanismo de defesa cara no que final que da cena dele. do corredor que vem aquele gordão lá você tá dando risada Porque, tipo, tá todo mundo mega destruído e ver o cara lá tentar É muito doido, porque ele consegue fazer você te tirar esse mecanismo de defesa que te deixa mal, talvez, por vida daquilo também. Você fica sem graça, porque é muito doido o que vai acontecer ao final. Talvez isso também seja uma forma, da imagem do filme, de te fazer sentir pior ainda com o twist. Porque há pouco tempo atrás você tava rindo de uma situação totalmente tipo, maluca. Por que, que eu tô rindo disso, tá ligado? Não é pra mim... <risos> Sim. É estranho porque, tipo, esse filme, é tipo... Uma coisa que muita gente clama de filmes atuais é que eles não conseguem muito bem equilibrar o humor com o tom sério, tipo, com todo o desenvolvimento da trama e tal. E, tipo, eu acho que esse filme conseguiu, mas é realmente estranho você ter esses tons cômicos porque a grande maioria esmagadora do filme realmente se meganocolia e, tipo, Do nada eles vêm com uma cena dessas do, do negócio mó visual do, do, cara se, do cara se ferrando sem a gente ver e tal. Realmente, é um trabalho... Da, foi, acho que foi um trabalho da porra, cara, simplesmente fazer uma transição da série, do, de um, do tom cômico da luta pra, pra desenvolvimento da trama. Aliás, eu um break. É pra você não poder também, é, de alguma forma, é, abandonar o filme na metade também, porque eu sou um pouco Ladeira abaixo, chega um momento que se você não aguenta de ver aquilo também, né? Só as costas ficam muito manchadas também. Meu Deus! Né? E tipo depois disso, depois dessa cena, é a cena da tortura do Park e ela é completamente violenta, cara. É um, é um negócio é. É aquele arranco do cara, né? É, que ele arranca os 15 dentes da boca do cara. Não, e é muito louco porque é muito, é muito, é, a cena é verbalizada. Você vê ela acontecendo, ela é muito real. Você fica tipo, você tá meio escondendo assim, cara, nossa, isso é muito desgaste, cara, muito nojento, não quero ver isso. E você vê também outra parte da loucura dele, que enquanto ele tá fazendo isso, ele tá, o Odesson tá mega calmo. É verdade, mano, tipo, acho que isso é o leio que deixou essa cena mais terrorizante, mano, porque Você vê que ele tá, tipo, mutilando a boca de outro sujeito, mas enquanto isso ele só tá olhando sério, como se aquilo não afetasse o mundo dele de forma nenhuma, como se ele não tivesse mais remorso. Na verdade, aquilo ele tá calmo, porque pra ele aquilo é uma... É, é só uma etapa, tipo, pra conseguir o que ele... Uh... Ele já ia torturar o cara, mesmo se ele não tivesse informação nenhuma. Porque ele chega e ele fala, eu vou te fazer pagar pelos 15 anos, tipo, mesmo que... Esse mesmo que o parque não tivesse nada, ele ainda sim ia torturar ele. Não, ele ele tinha ele ele estava totalmente disposto a encontrar o cara, não importa o que ele tivesse que fazer. Não, não importa mais os o que o, o, o fim justificou os meios na cabeça dele. Não importa o que ele tivesse que fazer a partir daquele momento seria não. ele ia fazer o que tivesse que fazer. O cara sofreu o que sofreu. Cara, acho que essa é uma das razões porque eu, se eu trouxesse filme pro Brasil, ou melhor, se tivesse sido eu que trouxesse filme para o Brasil, eu deixaria o subtítulo como Âmago da Vingança, porque você realmente sente que a história ali é puramente vingança, porque sempre que tem uma história de vingança, de novo, fazendo com um comparativo com o filme de ação americano, vou tentar parar com isso durante o podcast. Não, relaxa, relaxa, pode continuar. Enfim, você percebe que esses filmes de vingança dos Estados Unidos Tem sempre alguma coisinha moral no meio. Tipo, por exemplo, a série do Justiceiro na Netflix vai ter todo um esquema de, sobre conspiração do governo e tal, que o Frank fez parte, que vai atrás dos caras e tal. No, tipo, nesse filme não tem nenhum tipo de... Ele não tá ali, tipo, pra realmente se livrar dessa conspiração é, crimin, criminosa. Tanto que se ele tivesse, ele teria acabado com aquele negócio de prender as pessoas do parque a, no final, até o final do filme. Mas não, ele deixa o parque, tipo, em paz. Ele só tá ali pra é. se focar... No, em matar o cara com colocou ali. E ele nem tá, tipo, de fato, querendo terminar alguma coisa. Tanto é que quando ele termina de torturar o parque, ele dá pros funcionários dele e fala, cara, leva, ele perdeu muito sangue. Ele tá um pouco se fudendo pro que vai acontecer pra ele. Não, ele é totalmente... Ele continua no objetivo dele, ele é realmente o objetivo. É interessante você fazer essa dicotomia com esse filme, com a série do Netflix, do Ben Porque isso não é bem um problema, na verdade. Você pode trabalhar também, são várias ações que você está trabalhando, mas não é o caso aqui. Você colocar uma moral, você acaba que você ia não, não tô diz... transformar não tô dizendo... o mundo em é... um espantalho, porque não é sobre isso. Não, não, não, não estou dizendo que é ruim de você ter moral não. Estou dizendo que é bem interessante esse paradoxo, porque enquanto é Demolidor ou, ou Justiceira da Netflix, eles são histórias de vingança, mas que tem como uma lição moral também, eu não estou dizendo que elas são ruins por isso. Mas estou dizendo que, tipo... Eles têm... O, o, ama, o núcleo da vingança deles não é puramente vingança. Ao contrário de Oldboy, que é o que deixa impressionante a história. E é somente sobre isso. Porque quando você termina o filme, você vê que, que é a vingança de ambos os lados. Um pelo que passou e o outro também pelo que passou. Acaba que... É, é como eu disse, é um filme sobre estudo, estudo de personagem totalmente. Você acaba estudando as duas psiquias. É bem interessante porque... Ao no final, quando ele mostra o que ele conta pra, pra ele, que... Com, com a revelação, que rola a revelação. E com a revelação, é, você vê a cara do personagem, do vilão, que ele, ele mesmo, pela, pela expressão do ator, você vê, cara, eu passei dos meus limites eu exagerei com o que eu fiz com esse cara. Você vê pela expressão dele, tanto é que ele se próprio se mata, talvez. Assim, talvez uma forma de igualar, porque ele foi longe demais, através de uma própria Pra sua própria vingança. Eu não acho. Eu, eu acho que ele se matou porque. Não, não, não, esquece. Não, ele não se matou por causa disso. Porque ele faz uma cara muito assim, puta, cara, eu exagerei. Porque ele olha pra ele com pena. A hora que ele tá no chão limitando o cachorro, sabe? Não, ele. Como assim com pena? Ele tá rindo, cara. Interior, você vê nos olhos dele assim depois da risada, que tem uma longa risada. Não, não, não. Quando, quando ele chega. Quando ele chega perto, que ele bota a arma na. Na cabeça do, do Odessu, e ele vai atirar, ele, vê, aí você vê que ele de fato tá com pena. Não, sim, é depois de, de toda aquela cena, né? É, tipo, eu faz algum tempo que eu já assisti o e tal. Mas é, é depois de toda essa cena. Ele dá risada, mas ele tá risado. Ele, ele tá enchar, rindo pra né? não chorar. Eu acho que ele tá, tá rindo realmente, mas, mas eu acho que com essa forma dessa, essa risada ele consegue avaliar tudo. Pra que ele coloque a, a mão na cabeça dele que passou todas as coisas, todo o que aconteceu, que ele tá todo cortado de vidro e tal. Você pode entre os dois, que ele olha pra ele com uma cara mesmo e fala, putz, cara, eu acho que eu exagerei. E não é só isso, cara, porque tipo, o riso ele também tem simbolismo. A real é que muito, pode ser muito bem que ele tá rindo aquilo ali por causa da loucura e a insanidade que tá acontecendo naquele momento. Porque se você for parar pra analisar. O que tá acontecendo naquela cena é completamente louco, é... é surreal o que tá acontecendo ali. A gente não vai falar agora porque, novamente, é melhor falar dessa cena depois que ela é magistral. Mas o que tá acontecendo naquela cena é irreal, mano. E ele pode estar rindo naquele momento, porque ele tá percebendo isso, a loucura que tá acontecendo. Então, sério, eu... Eu, eu acho que dá pra você simplesmente perceber que isso é surreal se você tentar descrever a cena, mano. Porque... Caralho, se, se você escrever, vai parecer que o cara que escreveu essa porra é maluco. E você pode criar também uma metalinguagem do riso, que é colocado durante o filme, com o nosso riso de mecanismo de defesa. Ele mesmo rindo, ali o sorriso dele, como, ó, como a gente ri, como uma defesa, e ele rindo ao final, rindo de uma defesa de tudo que ele fez. Como se ele tentasse se acalentar da sua própria loucura, porque ao no final, depois de tudo que ele faz, ele é tão louco quanto o protagonista, quanto o Daiso. Você não pode mensurar uma loucura com a outra. Ambos são totalmente perdidos dentro de si mesmo. São apenas uma casca do que já foram um dia. O cara desperdiçou a vida dele inteira pra poder se vingar. Caramba. Okay. Eu é que desperdiçou a vida? O cara tá milionário, provavelmente com negócio de relógio. É, ele, tá, ele tem uma série, ele pode tomar banho... ainda. Mas você percebe que ele focou tudo o que ele fez até agora pra fazer essa vingança? Tanto é que ele não tinha nem mais motivo pra viver. Ele tira a sua própria vida. Então ok, ele... continuando. Era um cara totalmente a gente, Novamente, a gente pode voltar pra isso depois. Continuando, por favor. <risos> <risos> depois da, da cena lá... Inclusive, ele é o... O Liu Odin, ele que é o vilão, o gosto do Odessu, ele é introduzido logo depois dessa cena do corredor que rola lá quando ele. Quando ele vai pegar a fita, porque o Odessu ele tá todo fudido, ele anda na. tá andando lá, aí chega o cara, tipo, pega ele, bota num no táxi, dá um endereço, e quando ele vai se despedir ele fala. Falou Odessu, espero que você esteja bem. E você vê que ele tá rindo daquela situação, ele esboça um sorriso, e ele some na multidão depois melhor mano tipo é acho que é um, foi uma das melhores introduções de vilão de todos os depes cara porque ele simplesmente faz algo extremamente extremamente questionável tipo tipo ah por, por, ok esse cara me colocou num carro como é que ele sabe meu endereço como é que ele sabe meu nome e tipo você percebe que mesmo eles que que mesmo ele sendo você percebe que ele é um filho da puta mesmo ele fazendo bem pro protagonista então tipo Acho que é uma ótima cena de introduzir o vilão porque ela tivesse extremamente desorientado sobre a, sobre a como é que fala, Eu esqueci o nome sobre a motivação dele. E outra, é. Ela, é uma cena que pega totalmente você de surpresa porque quando ele vai falando isso você podia estar interpretando tipo ah o cara tá ajudando o Odessu e tal, mas aí quando ele fala o nome dele tanto você quanto o Odessu vocês são pegos de surpresa vocês não estavam esperando aquilo. Pode falar Marcelo o que é meio bastardo zingulares, né? Ninguém é tão educado a esse ponto, né? Todo mundo, quando é educado demais, você fica com o pé atrás. Como você já sente... <risos> é, pe... Assim, pe... Mas, assim, essa... tem merda aí. Mas essa, Mas essa foi essa que me deixou meio... Re... Essa parte que me deixou meio revoltado, cara. Tipo, caralho, o cara, ele desmaiou no meio da rua. Os... Vocês vão simplesmente atravessar seus bando de, de ignorantes do caralho. Coreia, paga. cara. Coreia é outra, é outra cultura, né? Então... É complicado. Eu ah, mas, também eu não, mas eu também não sei se ele merecia tanta ajuda sendo que ele molestou uma mulher no elevador. Ele não molestou aquela mulher. Eu não sei se, se ele, ele molestou. Ele pegou os óculos dela e gozou nas calças. Ele é um é, bicho, né, cara. Ele é um bicho. Ele já não age mais com a... a ele não, tem. não existe mais ética moral naquele corpo. Ali é um invólucro podre. Arrotado de... de, de, de, de problemas psicológicos e de que uma mentalidade focada no no que ele pensou durante 15 anos, né? Então é as próprias ações dele também não é não é questão que ele está agindo como realmente um animal. Aliás, levando isso em conta, eles fez lembrar que tipo é, esses dias eu estava estudando o aquele livro Corticí, nem me direi o nome do autor, Cortiço. mas é um livro é o Corticí, nem me direi o nome do autor, mas é um puta livro brasileiro. Que conhecido, inclusive, acho que é bastante conhecido na É livro fala, de vestibular, fala. cara. É livro de vestibular. é, livro de vestibular. Enfim. Aí, tipo, o meu professor. Aí, tipo, fiz uns seminários junto com meus colegas e tal, sobre alguns assuntos curtíssimos. E, e o professor aí comentou com a gente sobre o realismo da obra. Que o realismo era o quê? Era um movimento é, literário que dizia que você colocaria personagens ali, só que eles agiriam de forma realista, que a visão. De, só que a visão de realista deles é que eles seriam como animais, ou seja, as obras como o por exemplo, são cheias deles sendo violentos, sendo sexualmente extremamente ativos, sendo eles iludidos. É como se todos eles fossem animais e apenas o ambiente que eles vivem fosse realmente humano. É porque e realismo não acho... tem a ver com realidade, né? Você traz um, um, um realismo pra aquele contexto, né? É, é palpável naquele contexto criado, mas não tem a ver com a nossa realidade. Exato. E, tipo, eu acho que isso se enquadra muito em Woodboy, porque... Tipo tirando o amido, todos os outros personagens que estão ali, eles têm uma motivação extremamente egoísta e que pode ser explicada simplesmente com, como eu diria, com instinto. Eles estão sendo animais. Isso. Exato. Acho que é um bom, acho que é um bom paralelo com isso. É, mas eu eu acredito que você conseguiria transformar isso em algo real. sabe? Eu acho que aconteceria um old boy na vida real de alguma forma eu não acho que ah, isso é tão ponto eu acho que é um pouco surreal talvez porque a gente acaba adentrando demais nos personagens como a gente entra demais e é muito distante do que a gente pensa mas a gente nunca passou por todos os sofrimentos que ambos passou porque o sofrimento das pessoas falam assim, ah ele não sofreu tanto assim Pra poder para ter que fazer isso que ele fez mas a gente sempre tenta mensurar o sofrimento dos outros né A gente, o ser humano tem essa mania. Assim, ah, você não impassando, não é possível. O ser humano ele, ele sempre tá jogando o bingo da opressão. Porque todo mundo tem que ter sido oprimido. Ah, eu sou sempre. negro, então eu a sou mais sempre. oprimido que você que é branco. Não! Ah, eu, a questão eu não, eu não acho nem da própria pessoa que se acha assim. Eu acho que as pessoas as que tentam calcular o sofrimento dos outros. Eu acho que ah, o é, étimo, tipo, assim, por exemplo, às vezes algo pra mim é tranquilo e pra você é algo que te machuca muito, porque a minha vida é diferente da sua. Sofrimento vai de pessoa pra pessoa, muito. não adianta você oh, tentar totalmente, mensurar. Totalmente, você não pode tentar exemplificar. Por isso que a gente acha muito surreal, porque o Park que tinha um look, dos dois, e, e ele tenta trazer aquilo a nossa realidade. Ele tenta verbalizar o que seria o que acontecesse com o um cara, que tentasse se, se vingar, e o outro que passou tantos anos, e que, posteriormente queria se vingar também. Ah, inclusive, só fazendo um paralelo aqui, a gente, enquanto a gente tava gravando o podcast de Berserk, a gente entrou nisso, que é... A Casca ela tava sendo estuprada lá, e o cara A4, e o Gaze ele tava tentando arrancar o próprio braço com uma espada quebrada. E aí a gente surgiu, tipo, quem sofreu mais? E, aí, e essa não é a questão, cara, os dois estão sofrendo... Não, não, tem, não existe essa... Não, você não acho que essa questão não é nem boa de você. Você nem deveria colocar essa questão, porque não existe um tamanho de um sofrimento. Existe o um sentimento que um sente pelo outro naquele momento. E o, e o Guts é o, é o único alento que ela tinha. Ela é uma, ela, não é porque ela é indefesa porque ela era uma mulher, mas ela estava indefesa pela situação. Ela não tinha o que fazer e ele poderia fazer alguma coisa eu sou um cara muito forte Então foda-se tudo ali naquele momento Foda-se meu braço, foda-se a própria razão Como vocês disseram, ele tá tentando cortar pro braço Com uma espada quebrada Não existe razão nisso Mas você tentar é, dialogar Com o cara que tá passando por que ele tá passando Ou você tentar verbalizar você vai... O tolo somos nós querendo, né Dar sentido <risos> pra aquilo, né Na verdade Sim <risos> É tipo aquele cara de direito que chega no Facebook e fala Ah, esses moleque aí que tem depressão, é tudo fresco aí, queria ver os caras morrer de fome na... É, um, é um bom parâmetro isso, você tenta sempre colocar uma situação absurda dentro de outra situação absurda porque você não conhece, então é você queira verbalizar algo que você não conhece. Então, eu, normalmente, quando uma pessoa fala assim, a pessoa fala, cara, cala a boca, estou falando... É só isso. É, mas também na internet todo mundo tá. Quase todo mundo tá errado, né, mano? Tá que pariu. Cara, o internet opinião. é o amago do. Tá bom, Marcelo, pode falar. Desculpa, eu te atropelei. Esse aqui todo mundo só quer dar opinião sobre o que não sabe, né? E isso é, um, é um anuendo da nossa. Da, dessa geração de merda, né? Como é, eu sempre fazer... falo, cara, eu sou um especialista em porra nenhuma. É. Ok, continuando. Depois de... eu não lembro o que acontece depois disso. Ah, não, não, não, não, eu lembro. Depois que ele volta lá pro apartamento da Mido, ele vai visitar o um amigo dele lá, que é Dom Dallanhausen. Sim, e é super interessante essa parte do filme. É, tipo, é interessante porque você finalmente encontra um personagem que tá ali realmente pra ajudar, porque todo mundo é suspeito, exceto ele. É, e, é no, no caso que pra mim é interessante por causa do final. que aí você vê a loucura do outro também... Não, não, mas isso, isso merece a gente fazer o build-up, calma. Porque o Odesson, ele chega lá e, tipo... Inclusive, ele volta pro amigo dele que, tipo, aparentemente era o único amigo mais próximo que ele tinha. Porque é o mesmo cara que foi buscar ele na delegacia quando ele tava bêbado. E... bom E ele... E, tipo, nessa cena, você consegue mostrar a relação deles dois com pouquíssimas palavras e, tipo, só... E, na verdade, é pouquíssima coisa mesmo, porque ele começa a falar, tipo, senta aí, pega qualquer computador. E nisso que ele vê que é o Odesu cara, eles fazem um corte e tá o cara, tipo, desesperado abraçando o cara. E você vê, é. tipo, o quanto ele sofreu a perda desse amigo e o quanto ele tá feliz tipo... por ter ele de volta mas tipo esse negócio do corte é realmente algo importante porque o filme ele realmente não perdeu tempo com o cara tipo nossa levantando fazendo todo aquele negócio cômico para derrubando comida e tal os que geralmente o filme americano faria a questão de novo, é... desculpa, ela... a montagem desse filme ela é muito boa porque você consegue dar uma quantidade de informações muito grande Aqui a gente tá na metade do filme ainda na metade pro o final a gente já falou sobre um monte de coisa são informações que a gente tem durante o filme E a montagem consegue deixar ela orgânica no filme, é bem legal a montagem de tempo. E, e esse é um filme que... é exatamente o que você falou, cara. A gente tá mais... metade do filme, e a gente já discutiu sobre tanta coisa que esse filme vai gerando, e... Inclusive, é isso que eu gosto em determinadas obras, que pouquíssimas coisas já geram enormes discussões. E, cara, a gente falou sobre Berserk, a gente falou sobre justiça, a gente falou sobre Demolidor, vingança, sofrimento, e a gente nem chegou na metade do filme pronto tá me ouvindo pode pode falar melhor eu disse que eu quis dizer é tipo eu gosto de obras quando a obra a é legal ter uma obra início, meio fim e tal bom é só que acaba o filme você tá pensando nela e tá tipo ela te gera sonhos sabe para o 2001 é um dos meus filmes favoritos da vida e é isso cada vez que eu vejo eu tenho uma percepção diferente e o George Boy não é diferente tanto é que Eu que disse isso pra você ver era hoje. É, não, tipo, foi... É, eu, eu, eu fui ver Oldboy por causa do Marcelo. <risos> só, só sumarizando aqui... Uh, eu Acho fui... que vai gostar, o filme tem muita discussão legal. É tipo duas coisas que eu fui ver por causa do Marcelo, que é Oldboy e Black Mirror. Só que Black Mirror eu, eu encho o saco dele até hoje. É tipo, a gente meio que fez uma argurizinha aqui, né? O Jesus Negão mandou o Araújo, a Shell de Boy, o Araújo mandou a Shell de boy. A gente tá uma correntinha aqui. Aqui é, eu, eu acho eu... que ele põe bastante também a, a, a o que a gente já comentou do, do seu eu humano. Ali você vê que é um cara determinado a fazer de qualquer coisa, o cara mata o outro friamente. Não não não, não, não, não, não, não, não, tô de falando dessa cena, cara. É mais pra tragar a... Primeira... Da... É, a primeira ah. cena, eu tô falando do... <risos> já tava na Lan House de novo. É, eu o... tô falando da primeira cena da Lan House, que ele cria lá a conta e eu não sei o que aconteceu. É, pelo que eu entendi, é, ele criou a conta, daí o dois daí ele começou a procurar uns contatos lá, que era da antiga escola dele, e depois ele Eu não sei exatamente como desenvolveu isso, mas parece que ele descobriu todo o negócio lá do vilão sendo mesmo do colégio dele e tal e de ter a ver com o suicídio daquela mina que se jogou na ponte. Não, podia, que, tipo, não ele mas cria ele não a conta apareceu. e aí vem tipo um cara e adiciona ele do nada. E eu não entendi como é que isso causou alguma coisa. É, realmente essa parte eu fiquei meio boiando mesmo. É porque o cara também, ele, ele, ele, ele vigiava o outro 24 horas por dia, né? Sim. E era muita, tinha muita grana, então ele conseguia também manter essa, essa, essa vigia também de outras formas, né? Uhum. Tem, tem câmera em todos os locais. Deve ser também por isso. Enfim, mas é, é que eu não sei por quê. Ele cria a conta, aí esse cara que é o Evergreen, ele adiciona ele, manda uma mensagem, e aí ele vai falar com a Mido, falando que, tipo que ele tinha criado a conta como uma armadilha eu não entendi esse isso aí. Quais né tá tudo nos planos do. <risos> <risos> é, é tipo pelo que eu entendi, é tudo um barreiro de amarração para que o cara para que o vilão levasse ele até o até o colégio Vergrim, não, sim, de Não sim é totalmente por conta dele né ele é um cara totalmente metódico ele tá sempre se falando sobre isso. De inevitável, eu fui algum filme há algum tempo, né? Eu tô com algumas impressões aqui. Sim. Mas é, é isso que o filme deixa bem claro, né? Que o cara é muito metódico e qualquer passo que ele der, ele vai pra trás dele pra conseguir dar um jeito de tirar ele e dar jogada. Pô, a jogada eu, eu, eu do... Fazer, eu... do marca passo que o vilão faz é completamente ele sendo. ele sendo o. o. o... Porque.. Calma! Eu perdi o... o fio da meada. <risos> porque quando rola do Odessu finalmente encontrar o Odin você percebe que quando ele chega, ele tenta se estabelecer como um vilão de quadrinhos, porque tipo, ele chega e o Odessu fala, não ele chega mal violento e ele fala, não, você não vai matar porque você quer respostas, e aí ele vai tentar torturar e ele fala lá do marca passo e eu senti muito que ele tava tentando se mostrar como algo que ele não é Tipo, falando que ele tem aquele marca-passo e tal... Meio que mostrando pro Odesso uma face que ele queria... Que ele acreditasse porque aquilo não era ele de verdade. É o típico cara que ele quer tentar ser o vilão de, de James Bond, mas... Mas tipo, ele é uma pessoa comum demais pra isso. Ah, mas é, ele não podia... Ali pra mim não é do F, sabe? Ali pra mim ele, ele tava... Porque ele não podia jogar errado. Ele tava dando tudo dele pra poder poder. Essa, essa vingança dele. Então eu acho que não era um breve, ele é realmente real. Eu não sei, cara. Ele pareceu hesitar um pouco quando, tipo, o, da, o Dai San ele começou a colocar o martelo perto da boca dele. Ele pareceu parece que estava começando a hesitar naquele momento. É, eu, eu, eu sinceramente não acho. Eu acho que ele, ele jogou tudo na vida dele. Mesmo que ele tinha que fazer. É porque você vê que ele tá muito confiante no que ele tá dizendo. Tipo, quando ele fala que o Desson não vai matar ele, ele tá confiante no que ele tá falando. E tipo, se qualquer coisa desse errado ali, depois a gente descobre que não ia dar errado por uma série de motivos, mas se qualquer coisa desse errado ali, ele podia ter muito bem morrido e não completado a vingança dele. Mas aí ele ia ficar com uma mesma, assim, ele já teria ferrado a vida do cara já, de qualquer forma. Ele não ia sair perdendo de forma alguma, ele não tá saindo perdendo, ele, ele só escalonou, cada vez mais, a vingança dele. Mas ele simplesmente destruiu já a vida do cara, então por isso que eu acho que ele não, não blefou, ele não tá blefando. Okay. Só um break, só, só um break, tipo, quando eu vi essa cena, não sei porquê, mas me lembrou muito uma cena da primeira minissérie do Hellboy, onde tipo o Mago que tinha invocado ele falou Ah, Hellboy, se você me destruir você nunca vai ter um o as resposta que você procura o Hellboy simplesmente fala Ah, eu posso ver com isso e quebra o crânio dele Eu não sei por quê mas eu imaginei que o Dai Sane simplesmente ia matar o cara sem saber de por nenhuma não ele ainda assim mesmo preso ali dentro da daquela loucura ali ele não poderia simplesmente agir para nada ele precisava devolvendo a mesma moeda que ele passou. é o que tava na cabeça dele, ele tinha que devolver. Sim, e essa cena leva pra... 15 dias. Pode falar. 15... Eu disse que 15 anos não são 15 dias. <risos> Verdade. <risos> e querendo ou não, <risos> essa é uma cena que leva pra... Peraí, minha lanterna caiu. Depois eu pego, vou falar, a lanterna, vou falar Ok, desculpa. É que querendo ou não, essa cena é uma cena que leva pra outra cena Que mostra do quanto. tanto quanto o vilão está em poder, e tanto quanto a loucura do Daisu tá escalando. Porque depois disso, ele. Eles voltam pro apartamento e tá lá o Sr. Park, que é o cara que ele tirou todos os dentes, com a amigo de Refém, e o plano dele é fazer exatamente aquilo que o Daisu fez. Que é arrancar os dentes dele lá. Ou seja, é mais uma vingança. Tipo, parece um Inception, né, mano? Tipo uma vingança, leva a outra vingança, que na verdade é a parte de uma grande vingança. E essa cena, eu acho essa cena interessante em alguns pontos. Porque, tipo, ele. Ele senta o The e ele bota, e tipo. Ele bota um mecanismo pra deixar a boca dele aberta. E eu, eu acho isso muito estranho, mas não no estranho no sentido de que não condiz com o resto do filme. Eu acho estranho. Porque é um contraponto, quando o Dessu quis deixar a boca do cara aberta, ele usou um monte de fita, apertou as bolas do cara pra deixar a boca dele aberta, botou uma meia... E, ah, ele... coisa... isso é uma coisa que eu perguntei, cara, como, como que o Dessu conseguiu pô, deixar o cara amarradão, cheio de fita lá, sem que o cara reagisse de forma nenhuma, tipo, se o cara tivesse feito droga nenhuma durante o processo? Ah, cara, eu acho que tem um motivo, mas eu não sei te explicar. <risos> E, tipo, quando chega, ele, ele tem toda uma ferramenta, ele deixa lá aberto e a primeira coisa que ele faz não é ir direto. Ele vai lá, ele bota o martelo, e aí quando ele vai virar ele tira, e, o, e os dois estão lá, tipo, tremendo de medo. Aí ele, ele fala uma frase que eu acho muito boa, que é, as pessoas têm medo porque têm imaginação, então não imagine. Ah, cara. E se você parar pra analisar, essa frase é verdade, cara. De aí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Você tá não. cortando. Ah, Pode falar. E tipo, isso é puta verdade, né, cara? tipo, isso se aplica realmente à vida real, por exemplo. Quando você tá, tipo, num ponto de ônibus, aí tá um cara meio que sei lá, adulter... parece adulterado, não, você não tem certeza se tá adulterado, mas parece que ele tá adulterado, e que tá com... Okay, ah, ok. Pode falar. Enfim, aí tipo, digamos que chega um cara meio que parece adulterado, que tá tipo, com muito foco em... Não, eu não diria isso, eu diria que tipo, ele tá usando uma camisa e tal, ele tá muito discreto, você Você tá uma... elaborando demais, o cara parece adulterado. É, o cara parece adulterado e tá Eu perdi você sozinho por no ponto de ônibus? Tipo, você não tem certeza se ele vai chegar em você e vai te assaltar ou vai te matar ou algo do gênero. A sua suspeita é tudo parte da sua imaginação até o ponto de realmente vai fazer alguma coisa. É, tudo tudo na nossa vida é baseado nos nossos preceitos, né? Todas as formas como a gente enxerga, como a gente interpreta as coisas é baseado simplesmente assim. Então é o que faz sentido, né? E, tipo, você vê que ele tava prontinho pra fazer o negócio e ele só para por causa da ligação. E é o que e o Gabriel gente... falou, cara, em qualquer outra situação, em qualquer outro filme, o Dessou daria um jeito, mas não, ele é salvo por um agente externo que é o vilão. E sem falar que o Dessou tava quase preparando o Deus Ex Machina, porque ele tava tirando uma faca do, pu do pulso de que não tinha nenhum outro indício de que tava com a porra escondida. Não, não, não, ele pegou a faca quando ele... Quando ele ah, ele foi... pegou? Sim, pegou. Ah, que droga. É... Mas enfim... A... Mas enfim, a questão é que, tipo... Ele, ele tava quase rumando pra uma solução extremamente fácil e... Tipo... Eu não sei direito o termo, mas é uma solução escrúpula. É, uma solução Não, escrúpula. cara, eu, eu tenho quase certeza que se ele tirasse aquela faca do pulso, ele ia levar uma porrada. Então, exa... Não, mas, tipo, essa é a questão. Tipo, se... É, tipo, não ia direção... acabar bem. Não, tipo, a direção do filme tava meio que dizendo tava meio que pela música e pelo todo o clima e tal, pelo fato da também tava meio que te fa... meio que provocava você pensar que aquela faca ia ser a solução pra alguma coisa mas afinal o que salvou ele foi a obrigação do vilão é a quebra da expectativa né é você sempre que tá quebrando a sua expectativa eu acho que a conta quando você, o que te mantém engajado é porque você sempre tá você já viu tanta coisa que você sempre sabe o próximo passo ah agora ele vai fazer isso Aí ele vai e quebra a sua expectativa. Inclusive, te esse te mantém é um na história. Inclusive, esse é um dos outros pontos que você ri, porque rola a ligação, o parque vai saindo, e antes dele sair ele dá umas porradas porque ele tá com raiva. E tipo, não, não é só isso, é um mas. Cara que não é um cara ação, é como eu disse, ele não tem terminada de são esse cara também. E tipo, conforme o nego vai saindo, você vai vendo que tipo, é, nego enfaixado, andando com muleta. É tipo, é toda a galera que ele dá porrada lá naquela cena do corredor. E o. E o não só isso, mas o Daisui faz todo aquele discurso genérico de herói de ação, mas no final ele só leva um chute e fica lá mesmo. De, tipo. Essa cena realmente. Essa cena realmente, tipo, me deixou um pouco desconfortável, porque. Eu não sei por que exatamente, mas o fato é que aquele, di aquele diálogo entre os dois, sobre a toda medrosa assim, com todas aquelas dúvidas em cima dele depois cantando aquela música sobre amor e esperança... Não, aquela... Aquela música, é, ela mesmo fala que, tipo, quando o Dyson vai tentar comer ela, ela nega, ela fala, não, relaxa, eu só não estou preparada. Aí ela dá a música como sinal. Aí nessa hora ela canta, tanto é que a próxima cena é eles transando. <risos> que é a cena de sexo mais confortável que eu vi na minha vida. Nossa, mano, aquela. Nossa, mano. Não, sério, tipo. É. Eu, tipo, eu acho que eu só assisti, Acho que com o Old Boy eu só assisti dois filmes que tem cena de sexo explícita, que foi Old Boy e Cinquitão de Cinza. O que Cinquetão de Cinza. Não é, chega a ser explícita também, né? Não, mas tipo. É... Eu tô dizendo, eu, tô, eu tenho um certo nível de explícito que provavelmente seu. <risos> de... Nifomaníaca, cara. Nossa! Tenho... <risos> é, vai ver nifomaníaca. Do love, love do Gaspar Noé tem um nível de explícito. Okay. ok, mas tipo, eu tenho um nível de explícito que provavelmente é diferente do Celso, porque eu sou bem puritano e tal. Mas enfim... Não, mas é que essa cena ela é desconfortável. Mas, mas... mas é porque também o Ali não é uma cena pra você sexualizar a cena. É a questão que sempre a gente vê, quando você tem cena de sexo, tem aquela sexualização violenta. Não é isso que a cena tá querendo passar. É a questão de deles dois estarem se aceitando. Porque ela também não é uma garota normal. Ela também é meio doidinha do no jeito dela. Então você não precisa sexualizar aquilo. Essa É uma forma de os personagens estarem se encontrando entre, entre, nos dois, né? Um no outro. Não, vou te falar que essa foi uma das cenas que.. Também. que me deixou. Repreensivo pra, tipo, mostrar esse filme pra minha irmã Ela, ela curtiu pra caralho, mas... Você mostrou essa porra pra sua irmã? Sim, mano. eu vi com ela, cara Cara! Ah, oh, meu Deus, mano Depois pergunta porque ela te odeia Ela gostou do filme, né, velho? Não, não, não sei, cara Não acho que eu vou mostrar isso pra uma irmã mais nova ainda Mano Eu já ficaria com. Eu já ficaria com o anseio de mostrar isso pra irmã mais velha, mas pra mais nova. É, a gente também não pode também, achar que mulher também é boba, né? Não, eu não, não, que... não, não. tipo, eu não mostraria porque eu acho que mulher é boba e tal, porque eu acho que toda mulher é política e tal, mas. Eu particularmente acho muito desconfortável você ver uma cena de sexo ao lado de uma garota. É principalmente forte. se essa garota.. Principalmente se essa garota fosse uma, uma parede sua. Porque eu não sei, cara, eu, eu, pra mim rola um clima muito estranho. Disse Marcelo tentando impedir sua mãe de ver Lobo de Wall Street. Não, mas é porque é complicado, né? Lobo de Wall Street, primeira cena, o cara tá chegando a carne dando tudo uma prostituta. É uma coisa normal, né? É difícil, né? Minha mãe não tem, uma não tem a mesma mentalidade Só uma pessoa que tem uma mentalidade mais aberta, eu já não vejo problema. Eu acho até interessante de ver também a ideia de uma mulher também sobre aquilo. Ah, meu Deus, é bom saber que eu não passei por isso sozinho. Não, sim. Eu acho que cada caso é um caso, né? Hum, acho que não dá pra generalizar, é. Não, não, não. não tô entendendo que eu tô generalizando. Eu, tô, eu só tô entendendo que, tipo, é um milagre que eu... ...confortável quanto eu. <risos> não, sim, com certeza. Ok, voltando. <risos> Mas, tipo, a, o foco dessa cena... A, apesar do foco dessa cena ser totalmente... Eles tendo essa relação e tal... Eu acho estranho que no meio dessa cena... Eles cortam pro cara tendo o áudio lá e tipo, mais tarde você descobre por que que eles cortaram, mas eles cortam a cena pro Liedinho ele tendo o áudio daquela conversa e depois que aquela cena acaba, é... corta mais uma vez para ele entrando no quarto enquanto os dois estão lá dormindo. Que é uma cena que realmente parecia filme de terror, mano, tipo, eu realmente tava com ansiedade do que ele ia fazer ali, cara, porque Sério, o cara, o cara, primeiro que ele soltou o gás. Tipo, eu sei que ele tinha necessidade de soltar o gás por causa de ficarem mais sonolentos, mas realmente dá, dá um clima de que ele tá exagerando no negócio. E aí ele deita do lado da Mido passando o dedo nas, na, nas curvelinhas dela e depois só corta pra eles acordando o seguinte com o presente na mesa. E tipo, velho, é, é muito tenso essa cena. eu acho é, ela também estranha, porque... O o Lewand, ele tá usando uma máscara nessa cena. E tipo, por mais que você já saiba qual é o rosto dele, o fato dele estar usando uma máscara é muito estranho. Eu achei assustador, não não estranho. Eu Não, eu eu, eu não achei assustador, eu achei estranho. Eu, eu achei que a cena queria causar estranheza. Porque eu tipo, o cara ele tá totalmente vestido de terno e ele tá usando uma máscara enquanto ele tá tipo passando o dedo na medo e, e isso é estranho. Parece, parece alguma coisa saindo da, da Deep Web. <risos> não, do, do, não, geral, publicando postagem com cara usando uma máscara de gás, falando lá direto da Deep Web. Amigo, você sabe que esse, meme, esse vídeo foi tirado da vigésima camada da Deep Web? É um meme, né? <risos> não, eu sei, eu você sei. Pega, que... Sério, você pega qualquer vídeo, deixa ele um pouco mais lento e bota a música de lavender tal Pronto, é um vídeo da Deep Web. <risos> Eu me pergunto se o Cacoteta de Poeber é nesse nível só ou se os caras realmente exageram. Marcelo? Oi, pode falar. Ah, tá. Beleza, continuando. Aí, tipo, esse, pre, essa caixa de presente que é deixado na cena é a, é a mão do, do Park, que o Dacil falou que ia arrancar. Aí, a partir desse momento, é ele procurando um jeito de arrancar a escuta que ele tem nele, porque ele sabe que o Livodin tá escutando. Sim, aí a gente descobre que ele.. Porque, o, os motivos que todas as vezes, como eu, Até a cena lá atrás do cara que já adicionou, porque ele tava ouvindo ele lá dentro da lounge House. Sim. Exatamente. Tipo, é só um break. Tipo, a cena que mostra a mão e depois a Middle cai desmaiada, eu realmente fiquei assustado porque eu realmente pensei que o Bill Jin tinha feito mais alguma coisa, mano. <risos> Não, mas tipo, tipo, essa cena é. É pra eles removerem a escuta. E, e tipo, essa cena deles removerem a escuta é importante justamente porque que acontece uh, na próxima, porque eles vão lá no colégio procurar o que, que aconteceu, e tipo, ele lembra da irmã do Liuojin, que é a Lissou, e ele começa a perguntar pro, pro amigo dele sobre ela. E o cara começa a falar, não, nah, essa mina era uma puta, e tipo, e É porque e... eu devia ter pegado ela. Acho que essa é importante, porque acho que essa é essa que fez com que o Liudin matasse o cara. Não, é totalmente importante. Ó. Não, não tô falando da cena, tô falando da frase mesmo. Ah, o seu, eu devia ter pegado ela. E, e tipo, é, vo você eles acompanham e vê que o, o vilão ele tá do outro lado. Eu acho a cena, como ela constrói, muito magistral. Porque ele olha pra um lado, olha pro outro. Aí ele abre a case do CD, pega o CD quebra e ele vai se aproximando, enquanto o... o cara tá falando. E, cara, quando ele começa a dar as facadas com o CD quebrado, e a música aumenta, mano, nossa, essa cena é incrível. Essa cena é, essa é muito é. linda. Aqui aqui volta no que aquela hora você me interrompeu. Aqui é a, é a quebra do estereótipo do, do cara meticuloso. E sim, também, um cara que age por impulso. Que, ao final, você descobre que é um cara que... So é totalmente é, é o impulso que está fazendo, mas está fazendo por sentimento. Tudo que ele fez é simplesmente por tudo que ele sentiu. E ali ele simplesmente abandonou tudo por aquilo. E aí você quebra o não o clichê estereótipo de um cara que só vai agir daquela forma. Não, ele também age de forma é, sem ser racional, racional com muitas aspas claro. Uhum. Porque essa é a questão. Porque o cara meticuloso, ele é normalmente ele é mostrado como algo que, tipo, ele tem tudo planejado. É o Aizen, tá tudo nos planos dele. <risos> aí, aí, nisso que você mostra o cara meticuloso, que frio calculista, que ele simplesmente tá agindo na, na pura emoção, você não quebra apenas esse estereótipo, mas você choca a audiência com o assassinato tão bruto desse personagem. Mas ao mesmo tempo, tipo, o cara ele gritando, não, eu quero que você saiba que a minha irmã não foi isso. E tipo, ele se reafirmando enquanto ele tá matando o cara lá.